Kwanza nianze kwa kuwashukuru sana Red Cross kwa, mba kwa kwa kipindi kirefu na bado anaendelea kushirikiana sana na serikali lakini na jamii mkoa wa Kagera kwenye program mbalimbali mbali. sio hii tu ya Dar salama. lakini kwenye hii ya Dar salama. kwa ajili ya program maalum ambao kulikuwa na na, na kuungwa mkono na serikali ya Marekani kupitia CDC inafika mwisho na kama ambavyo tumeona kwenye kikao wanatakiwa sasa watoke kwenye programu hiyo kwa sababu ufadhili wake umefika kikomo. Kubwa sisi kwenye mkoa tunaliongea ni jinsi gani tunaweza kwa sababu Red Cross bado wapo hapa ni wadau wetu. Ni programu tu iliyokuwa na ufadhili wase, watu wa Marekani ndio ambayo inefika kikomo. Kwa tunatizama jinsi gani sisi na kikao hiki leo mwisho wa siku tutajadili tufanye mkakati gani. Kwa sababu damu salama ni swala yeti kwa afya za wananchi wetu na hivi ni jukumu la msingi la serikali na watu wake wala sio jukumu la msingi la Lady Cross Lady Cross ni sehemu ya wadau lakini kuna kundi kubwa la wadau zaidi kama serikali mamlaka za serikali kuu serikali za mitaa na wananchi wenyewe kwa hiyo ni wananchi kwamba huko tunakokuja kama viongozi wa serikali na watendaji tutakuja kuomba msaada kwa wananchi tuone jinsi gani tunajenga sasa tunajenga uwezo wakua na benki yetu ya damu salama itachukua muda inawezekana wenzangu na wataalamu wametushauri kwamba wa mwisho katikati ya mwaka kesho tuanze ujenzi wa kituo lakini mimi nadhani katikati ya mwaka kesho tumaweza tumechelewa mimi nadhani tutaongea na wenzangu tupate mawazo ya wataalamu tupate uzoefu wa red cross na wadau wengine tuone tutasaidiana vipi lakini mimi nasema hili wala sina wasiwasi tumefanya mengi makubwa Oh, hili mimi alimtiwa swasi ingawa lina lina unyeti wake na uharaka wake ni, ni utalam, tu, waubora, kwa sababu linausu mambo ambayo ni magumu kidogo kiutaalamu kwa sababu hata udhibiti tu wa ubora wa damu ile inapotoka kwa mchangiaji mpaka kufika kwenye kupimwa na vitu vinavyotaka reagents zinazohitajika si masuala rahisi sana lakini mimi nasema kwa sababu wataalamu tunao watu waliofanya kazi hii Red Cross na wataalamu wengine wapo Tuna kazi kubwa ya kutumia taalamo wao kwenye kufanikisha hiyo. Labda sababu kuu sana za kuondoka kwa Cross ni programu ni programu mfadhili umefika mwisho. Sasa tusitegemee wafadhili watakuepo kila siku. Kubwa hapa ni sisi wenyewe sasa. Tumepata uzoefu, tuna watu wetu na zoezi hilo kulikuwa linafanywa na Watanzania. Halikuwa na wageni kutoka nje wa taala wenzetu na wengi ni watu wanaoishi hapa. Kwa hiyo tuna fursa ya kufanya na kukaa nao na kuona kama tunaweza kuwachukua na wao wakatusaidia sasa katika kujipanga sasa mkoa mkoa mmepata kujua kwamba walikuwa wanatumia kiasi gani ndiyo, ndiyo huu mjadala tunaoenda kuufanya sasa eh. asante ah.